Kuusen Helsingin kesätapahtumien ehdoton yleisömagneetti on tässä viikon vaihteessa järjestettävä Tuudemaankadun antiikkimessut, jotka ovat keränneet yhteen runsaasti alan ammattilaisia ja harrastajia, joten on luonnollista, että myös radiomafian koeläin puisto-ohjelma on läsnä. Minä olen Josta Sundqvist ja yhdessä juontaja, kollega Iskemalaula ja Tuuri Juoppo Aarne, iso pitkä sen sekä matkaimäntä Tarja Loposen kanssa toimme myös erilaista esineistöä suureen arviointitilaisuuteen tänne Uudenmaan kadun varrella sijaitsevan asuintalojen pihan rakennukseen, kuten moni muukin. Mi mistä päin sä olet tullut muuten tänne noin iso viulun kanssa? Tuot noin paikkaa, niin. mutta figeli on kauvolasta Tai ei edes mikä mikään figeli, kun tämä on Vassino di Campone. Eli tätä kuuluis kulaa tälle kainalossa. Mm -hmm. Bäng, bän bän eh, toimittaja Tomi Lintalan kanssa jo käytiin läpi tämän erikoisen soittimen mm -hmm. historia ja niitä erilaisia soittoasentoja. Mm -hmm. Sä voisit, tompaa mm -hmm. näyttää vaikka sen muna-asennon ilman mm -hmm. sitä omaa instrumenttia. No se olisi kyllä mielenkiintoista, luulisin. Joo. Elikäs Joo. mä käperyn ihankii tähän Bassino di Camponeen. Ja, ja sitten rupee nytkin tai niin nytkyttää tälleen, tässä toi hole oh, tos keskellä, olla, niin sitä kun koraa, niin Kaarina luuli, että tää syttyy kun mä hinkkasin tätä niin helvendistiä. Siis kuka Kaarina? Mutsi. Mutsi, tai mutsipuoli, kun niillä on Fatsin tai divaris tässä. No, me ehkä kuulemme vielä tässä lähetyksessä sun skulaavan tai, mm. tai hinkkaavan tätä valtavan kokosta soitinta, mutta ei nyt, koska täällä on just alkamassa tämä arviointitilaisuus. Eli itsekin antiikkielan yrittäjä Matti Rajajoki yhdessä kollegansa Klaas Julebrandin kanssa arvioi tänne tuotuja antiikkiesineitä. Eli mikä se eriskummallinen härveli Masalla on edessään siinä pöydällä? Siis miten niin eriskummallinen? No, Ei näköinen. oikeastaan yhtään, kun tämä on ihan tavallinen jalokivi, koristeltu, käsi tehty, jalkavarsi, kaukoputki, pölyivurin 1200-luvun Mesopotamiasta. Vaan. Siis 1200 ennen ajanlaskun alkuun. Kyllä, kyllä. näitä tekee hyvin usein museoissa ja yleensä vielä parempi kuntoisia. Että jos pitäisi joku hinta-arvio tehdä, niin me liikutaan jossain ehkä 1000 euron paremmalla puolella, mutta ei yli 1500. Kuten sota, pölyivurin letku poikki ja poljettavat palket puhki. Nää pussit varre varren molemmilla Nela, puolilla. Palkeet. Mut kivet on kauniin tähti. Tiroliitit ja pienet sateenkaarit, smaraktit. Mut siis mä en tästä maksais ku se tuhat euroa. Mm -hmm. Eli ei se aina takaa hyvää hintaa vaikka olisi vanha esine kyseessä. Eli Klaas Yllebrand ei muilta kiireiltään kerennyt tähän kesän tärkeimpään antiikki tapahtumaan, vaan, vaan mieluummin jäi seuraamaan sitä laivastovierailua vai? No juu, Roidi on aina ollut, katso, ihan hulluna, helt kaalen, kun Stadis on tullut käymään nämä ulkomaalaiset merimiehet. Että jos ne on tummia, ne on myös tulisia, vai mitä se? tykkäät? No siitä mulla nyt ei ole tietoa, mutta Klasua tai, tai vanhempaa veljeään Klaas on tullut tuuraamaan myös liikkeen myymälän hoitajana työskentelevä Henrik Ylebrand, ja sulla nyt siinä, Aika mielenkiintoisen näköisiä säilykepurkkeja. Onko ne tyhjiä? No, ei onneksi. Mutta tiedätsä mitä voisi tehdä, jos olisi vaan tyhjät purkit? <tuh> No, tietysti pienet sellaiset ihan snadit rumut vai mitä? No, se voi olla, mut näissä on kaikki matsku tai se kama sisässä, mitä pitää olla. Eli tässä on hetkinen dua, dua Tuo. Eli se on havaikin kielellä juustoa ja... Säilykepurkissa. Vielä kuulee kutumaitojuustoa säilykepurkissa. purkissa. Että jos mä nyt avaan yksi purkki, niin katsotaan, jos yöda, se voi syödä. Kun... se haju vai? Eiks meillä on vähän jo nälkä, kun ollaan oltu täällä koko pitkä päivä? kyllä. kyllä. Tai mä tulin vasta just äsken, mutta... Aika paha on tää haju. On hirvittävä haju niissä purkeissa. Ihan niinku joku oksennus. Tää paskaa paska. Suku on varmasti kovampi nälkä, niin mä luulen, että sä voit maistaa ensin. Mä no, en minä halua. Tää kun on tää toinen purki, niin tässä on sinihomejuusta. juusto. Wow, vau, wow. avaa. Kyllä. Ja se on myös sama kuin sininen taivas tai sinitaivas. Että tällainen yks purkki lähes sata vuotta vanhaa hapajillaista juustoa, niin tämä on ja. tänä päivänä aika arvokas juttu. Nää on kalliita, sen lisäksi ne haisee niin pahalle, että... Koska nämä on haluttua tavaraa. Niin, no jo, totta Mitä mä uskaltaisin nyt sanoa muuta kuin, että bon appetit Eli hyvää ruokahalua, koska kyllä nämä porkit tapaamattomina olisi maksanut vähintään 100 euroa Zibaalle. Mut nyt kun ne on avattu, niin tietysti hinta on vähän vähempi. Eli ei olisi kannattanut avata? Ei missään tapauksessa. ken kätkee taivastuun, auringon tähdet, se myös suuu, Aivas kätkee maailmat, suurimmat Se myös kätkee unelmat, kauneimmat Suuri taivaan on sininen äärettömyys Tumma kuin ikävyys Mä pieni ihminen, nyt sulta pyydän Oi taivas sininen, sen täytät hän Jos jossain huomannet mun rakkaimpani Sähälle hälle kertoneet mun kaipuniin. taivas soi, tunnotaan olevat ja kätken Ette niin, ettei voi niitä löytää, enkä sellainen, usko, ei ihmeisiin. On lapsi kyynän maan, uskon, kun taivaan nähdä saa ja Voisi kävellä, kulleista Ei, kun nämä ovat glitztuneet, niin mun mummo voidaan rääsyä tai jotain gamloi Ja sitten tässä on. Tittatädin tekarit, eli mummo siskon puolella tekohampaat tällaisessa purkissa. No, mitä varten sä tädin tekohampaat on tänne tuonut? Ei, kun mä snaristi flöyttän sitä, minäkin. Poijasiko. Ah, Enää no. mitkä mun tätin tekarit. No, Nämä on mummo-purukalot, kun on näin keltaisia. Meillä asuu Lievälässä kesäsi yksi himmelpäri hessu vanha tukinuita <laughs> ja tenho-vaarasta. ja siis niin kauhean naisten mies, että ei oo tosikaan. No. Et kun se tulisi aina toukokuussa sitä tukkia, nuita, vaan meillä luoni, niin sillä oli suussa tällaiset samanlaiset hevosen hampaan mä ja nyt kosken ja, Joo, karmiin. ja, ja joo. Ne on yhtä keltaisen tai siis vainoo, melkein noin. ruskeet, kun se käytti sitä kessoa tai jotain omatekosta piipputupakkaa ja papirosia syödessäänkin. Kata, kata. Et se jos ei olisi monen äidin mielestä ollut komea ja kaikin puolin pätevä panomies, no, niin he olisi heti joutunut sen sätkän. Mutta nyt se sai tosiaankin kessutella kaikessa rauhassa ja puhallella renkaita, kun muut yritti syödä siinä savun keskellä. Tarkka, vieläkin oksittaa, kun muistaa, miten voi ja maito ja perunat ja lihason. Mä ihan savulta. Ja sit kun se vielä hymyi, niin meille tytälle niin kuseen keltaisilla hampailla, niin ei ihme, että mun vanhin sisko Esteri ja toiseksi vanhin sisko Armi loppu kesäksi nuppulaan asumaan meidän naapuriin, vaikka siel pelto peltotöihin ja perunakellariin säkittämään, jos sattu satamaa ja tansseissa ei päässyt käymään, kun piti säästää saappaita. Kun mitään sandalia tai edes matalia kenkiä ei nuppulaeli eviä Ilari hyväksynyt. Et Aino oikein ja käyttökelpoinen jalkin oli kesällä kumiteräsaapas ja talvella hiihtomono tai pieksu. No, no, mä näistä hampaista voisin Joo. 15 euroa tarjota. Ahaa. Jos saa ekak sovit. Älä nyt hullu semmosista. Tässä on aika jännästi teetetty muutamaa kultahammas tähän väliin. Vähän. Eli oliks hänellä enemmän näitä kultahampaita silloin eläessään? Ei mun muistaakseni. Eikä noin kultaa oo mm. vaan just sitä kusenkelta stervaataan. Jotain pikee. Hyvä. Kun se piti viittiä huule silloin kun se oli röökinlakossa. Sieltä tupakakauppa tahitista sai aitoa möykkyä, mikä sottais hannut yhtäs keinäseks ku se oli karmeita möhdenä. No. sen takia mä en oo mälli ottanu munnariin, vaikka usein tarjottu. Kyllä, varmaan joo. No, jo. sulla on. ihan siisti hammasrivistö. Just niinku tyttöjä ja Tomin kanssa vessas juteltiin. Tomin <tumikas>. Siis se rock toimittaa no. mikä <tumikai> se <sika. tumikai> lainasen vihreä toppi ja tissiliivit vai Onko sillä taas poukka? No ei. Joo se on vaan niin sellainen naismainen tai tyttömäinen tyyppi. No miltäs näyttää? Oh, Jumala, no, Tuota suuhun. Aika hyvin sopii suuhun, vaikka paistuut ihan paskalla. Oh, no skeirolle se maistoisen tupakkakauppataan Ja sitä on siellä hampaiden välissä vieläkin. Tu suuren avan ulapan sä olet valtia a tarkaine uimben Kiitos kun Tanilaisin taitina armaat. Neitä se päässänsä kukkais. Sen veden puutamalla, karkeloiden kulkee suoden suukkosen. Enkä mä tiedä, että tuleeksi tänä kesänä Suomeen, kun... Siis Malesiassa on elokuussa ne sen junailemat, Fort Town Standbird kokoontumisajot. No, Joo, ihan siinä meidän Bambu-Bungalovin vieressä, että ainakin alustavasti Ekkulupas olla läsnä kunniapuheenjohtajan ominaisuudessa, no, että... siitä sitten. Kaisen, no, pakko näyttää naamansa, kun just tuli ekat 20 jäsentä täyteisiin sen yhdistyksessä. Ei se mikä on kovin iso yhdistys. No, tosi taunus on Ekun lisäksi ainoastaan kahdella muulla jäsenellä, ja siis yhtä Kunnossa, kun se mun miesystävän kulla muru. Mm -hmm. Eli tässä on nyt tämä Taunuksen kardaniakseli. Kardaniakseli? Joo, mukaan. jota mä oon siis yrittänyt metsästää joka paikasta, jopa antiikkimessulta. Ja täältä tämä nyt löytyy. No, okay. Joo, ja vielä hyvä kuntaisena Ilma, että olis Ruosten että nivelten liitoskohdat olisi kulunut kohkin, ku usein käy. Mm, arvaa, mitä mä maksoin tästä. Siis rahoista öö, siis omista rahoistani vaan mun miesystäväni taunus Taunustililtä? No ihan tarkalleen 1100 euroa, koska tää on mun liikkeen Sä ostanut. pöydältä poimittu artikkeli ja mun itseni hinnotteleva luksustuote. Et tällä kardanilla on edessä vielä varmasti useita satoja tuhansia onnellisia kilometrejä, koska näin hyviä takseleita ei enää edes osata valmistaa. Niin se Erkkikin aina väitti. viimeiset tehtiin just 74 nelosen Ihan samaa tarinaa se lauloksi. Ja on itselläni yhteensä 15 peräkkäin puolentoista vuoden aikana. Koko ajan vaihdoin. Mutta tämän antiikkiliikkeen takia mä joudun luopumaan niistä, kun kaupungin järjestyssäädöt kiesi niiden pysäköimisen kadun varteen. <Klis> Että olisi pitänyt kaivarin rantsua ja aavulla autoparkkiin ja sit sieltä käsin kävellä töihin. <Klis> Niin, mä myisin mun viimeisen suuren rakkauteni törkeän alihintaa. Eli sadalla tonnilla niinku vanhaa rahaa, eli varkkoja. Vanhan taunuksen paska, Ei, sadalla tonnilla. Mutta Alex hyvä koti, eli jälleen, joka teki siitä koiralle kopi. Oi, Tarpeettomaksi, muun muassa moottorin lisäksi tämä kardaaniakseli, mm, no. tavallaan tassutaan se mutta taunus on, on edelleenkin tie päällä, kun se on Keivola moottorista, jolle niin johtava sisään sisääntulomäylän päällä rakennetulla rampilla kultaisen no niin. kultasen louta ja koppina, eli... Koiran asuntona. Hyvä, ja hyvä. yli tuhannen euron arvoinen kardaani-akseli menee mun miesystäväni taunukseen, että siinäkin mielessä tarina jatkuu. Näin on. Ja sitten sulla olisi tässä joku maski, tai mitä mä sanon, joku naamari, nahkanaamari. jota ei mulla, vaan tällä herralla tässä mun vieressä. Aijaha, tämmönen tasmallisempi tieto saatiin, kun mä ajattelin, että... Olis sulle sopinut tämä suojavarustus, kun on oot rennompi, ää, enempi niinku sotilaan näköinen. okei. Okay. Totta kai tämmösiä kerää myös toisen näköiset kaverit. Onks tietoa, mikä tää on? Aina! Ootako, että hyvä hinta pitää saada. Hyvä hinta? No eiköhän me hyvä hinta tai ainakin sopiva löydä, kun ensin tutkitaan vähän, että mikä tää on syönyt. Tai ei nyt syönyt, kun ei enää mitään enää syö, kun tää on ollut kuolleen lehmän nahkasta tehty, tai pakkasnaamari. Hyvä. Kun tää on alun perin ihan siis alkuperäisesti pakkasnaamari ja lehmän nahkaa. Et lehmä tietysti söi sen, mitä nyt syö, jotta tää nurmikkoa tai maitoa, eiks pienempi lehmä syö maitoa tai juo. Mutta täällä lehmä ei nyt enää syö, kun on nahka nyt tässä, eli pakkasnaamaria. Tässä on vielä kiikareille tämä kolo. Eli tähän vaan kiikarit, et voi katsoa kauemmas. Ja nyt tietysti kiinnostaa nyt vähän muukin asia, vai mitä? Eli meillä on ihan hyvä yksilö, siis enkä mä nyt puhu lehmästä, vaan pakkasnaamarista. Ja nyt sä tietysti hirveästi haluat kuulla jotain muuta kuin mikä liittyy tähän naamariin. Joo, se hinta. No joo, se hintakin tietysti, mutta tota, eikö se tunnearvo aina suurempi kuin rahallinen arvo? Näin, näin, se pitäisi olla ainakin. Puhutaan vaan kuolleen lehmän nahkasta, tai toivottavasti se on kuollut, koska ilman nahkaa se ei ole niin kiva elellä vai mitä? No ei varmaan. Eli mitä me nyt tiedetään tämmöisestä naamarista muuta kuin, se on lehmän nahkaa ja käytettiin vielä sodan aikaa varsinkin no. talvella kun piti vähän salassa puun takaa, niin kurkkia vihollista, niin tämmöisestä oli aikalla tavalla hyötyä. Mutta sä haluat nyt tietää se hinta, vaikka tarina voisi olla mielenkiintoisempi. Ja, kun aika usein oli kylmä jossain lumikentällä, kun piti yrittää, että olisi lammin eikä ihan kokonaan jäädy, että pystyi skodaamaan tai ampumaan, jos vihollinen tuli yllättään lähemmässä. Niin siinä oli hyötyä just näistä nahkanaamareista. Tällainen päähän vaan. Mm, ja no. nyt tulee se mielenkiintoinen kysymys tai oikeastaan vastaus, koska sä sen hinnan jo kysyit. Eli kyllä se vastaus on vähän ehkä sun kannalta väärä tai huono pekon. Ei ihan tarkasti tiedetä edes sitä stooria tai tarinaa. Että mä sanon, että me liikutaan jossain tuossa kolmen, korkeintaan neljän euron paikkea. Aika vähän. Mutta sä voit edelleen itse käyttää tätä, kun tulee taas talvi. Et, ei se kesällä ole kovin hyödyllinen, mutta kesähän on Suomessa aika lyhyt. Kyllä. Eli sodan aikainen lehmännahkainen pakkasnaamari 3-4 euroa. Itse tämä rakennus on eräs Helsingin viimeisiä jäljellä olevia kustavilaistyylisiä piharakennuksia, joita vielä viime vuosisadan eli 1900-luvun alkupuolella oli pääkaupungissa paljon. Kattorakenne on mansartiksi muutettu, mutta muuten rakennus on lähes alkuperäisessä asussaan. Jopa marjapuuron punainen väri on oikea, samoin ikkunoihin taitavasti taotut rautasumisteet ja parvekkeen kaiteet, joihin aikoinaan patruuna, Putte Puseelius arvatenkin on isännän elkein nojaillut. Tiedettiin hän patruuna persoksi väkijuomille ja sen lisäksi silmää riitti myös naiskauneudelle, jonka ihaili. Palkonki tai parveke soveltui mitä mainioimmin. Sodan aikana tiloissa toimi ensin lankatehdas ja myöhemmin lasitusliike, kun Helsingin pommituksissa rikkoutuneita ikkunoita oli korjattava kiireellä ja patronaaputtee Puseliuksen pojanpoika Pyrjen kerrotaan jopa vilputelleen valoja viholliskoneiden kaarrellessa pimennetyn kaupungin yllä, koska onnistunut pommituslento tiesi yritykselle lisää töitä. Pöriä tosin vietti viimeisen sotavuoden ja vielä pari seuraavaa vankilassa ja vapauduttuaan myi osuutensa kiinteistöstä ja muutti pysyvästi Ruotsiin. Nykyisin tilat omistaa antiikkijyhdistyskeinuheppa, joka vuokraa tiloja erilaisiin tapahtumiin. Puseliuksen perikunnan haltuun jäänyt kuninkaan sali piharakennuksen toisessa kerroksessa on suosittu kokoustila, missä kokoontuu muun muassa Helsingin isänytsiä yhdistys isy sekä huomattavasti mainittaan parempi pörssiyhtiö Kuitti Klubi. tai tällaiset kumisortsit. Jaa, näistä sä haluat päästä eroon, vaikkei housuissa on mitään vikaa. Joo, mutta kun ne on niinku kimmojen myysät. Niinku lähtien Mulla on ihan vastaavanlaiset tanssihousut, tai nämä vedetään yleensä suorien housujen alle. Joo. Ei kai kukaan kumihousuissa viittittua kadolla käppäillä. Eikään On niitä Mut näissä on tärkein tekijä, täällä housun sisäpuolella. On? Eli aikamoinen jortikka, tälle talakasti pörröllä. Tä tää on idea e vaan suitsait sisälle ja ei muuta kuin vedoksi. Mä en muista, miten vaan rupes kerran aivan helvetisti tää kumikulli työmatkalla metrossa. Kuumentavaa. Ja jalat oli hysteerisenä ihitellyt, kun teki niin anurissa. No niin. Mm. Se on vähän ehkä pienempi kuin tämä tappi. Ousujen padukka koko... Kousujen patukka siellä sisäpuolella. Tää tekisi jo hulluksi tämmönen torni. No joo, mutta olen nähnyt isompiakin. Niin varmaa, ja vie livenä vai no, mitä? No niin, hei, hei. viime viikonloppuna, vaikka ei siitä oh, saas niin. puhua. Ai niin, mistä? <laughs> niin. Siis kun mitään ei tapahtunut, mistä pitäisi puhua. Kun <laughs> sä hannut saatana jo ennen kymmentä, ja nukuit keittiön pöydällä aamu asti ilman housuja, pöytä piti sit pestä. No, no, ei, joo, ja naapurin rapun. Inksu väitti, että se oli nähny sut niiden lastenvaunujen kanssa. Sit Nontai aamuna kai puistossa, kun se työnsit rodea tai roskikseen niitä mainoslehtisiä. Voi Joo, et niiltä osin no. tutkintaa on vielä kesken. No kun joku oli tunkenut särrat täyteen jotain vitu kelloja. poissa poissa heittää toista <tos> lehtiä. Heittänyt kaikki antiikin tavarat, hevon vittuun, niin vähemmästä kertsääkään. Näin kai se okay. Nämä kadulla, <tos> tolppa pystyssä tälleen <tos> <niku> väärin väärinpäin. <tos> Joo, se hinta kyllä muodostuu nyt tän tolpan perusteella vähän korkeammaksi kuin Ajattelin. selvästi kiinnostaa sinua tämä tolppa tässä. Tästä, merkitystä, tai ainakin kysyttää, et nämä 70-80 euroa, kun seksikaupasta saa pienemmällä patukalla muuten samanlaiset kumpparit puoleen hintaan. No Meillä Vuosaaressa on välillä ollut tarjouksessa jopa 10 eurolla näitä tanssihousuja. Ö, siis missä päin? Lala, lala, tyttö kampaa, märkää tukkaa, lala, lala. Saunan jälkeen tytön puhtaan. iho tuoksuu, orvokeille sydän kaipaa taas. Helmat heilahtaa, lähtee tanssimaan. Lala, lala, auto lentää, tietä mustaa, lala, lala. Korkokenkä kaasua painaa, park löytyy, ovet lukko painettiin. Tapsipaikan jännitys tarkkuu Papa, papa, pa, poika suihkun alla laulaa. Papa, papa, pa, pa, ilman paitaa ajaa partaa. Taskuistansa turhat romut tyhjentää. Luottaa vanhaan polkupyöhään ystävään. Papa papa pumpa ilmaa takaa papa papa Pala me kivan paikan, tanssipaikan esä jarru kirsku rustu mu poika tytyt ei kaivu. Lala, pappa, papa huoma uuden pojan lala. Pa, pa. Poika katsoo yli olan ujon, pojan onni antaa ota itseään. Tyttö pelästyy, poisko lähti hän laala. Poika katsoo tyttöön suoraan laala. La. Salin yli ottaa suunan yli toli purka lentää salin lattiaan. Puhtaan raita suo valmis uiskaamaan. Thank you. Tu omenoille, hetken kuuntelee. Kohisee vesi kahvannuun. ei. Ja yllättäen tänne anfikkimessuille tulla tupsahti myös vanha isäntä Levola pelkät tohvelit jalassa. Timenomaan pelkät tohvelit. Nyt saatiin ystävälliseltä talon asukkaalta kylpytakki lainaksi, eli Väiski on vähän tunnelmissa vain. vai? mä kattos peikkari pelasi. pelasin, niin mä oli kaikki kuteet Riisonu. Kun pykkipäivä pyykkipäivä olla jo ennen eh Niin se vanhainkodissa. Et mä valmiiks panin pyykkipussin siihen eteeseen. Ja läksin ajatuksina sit kaupungille. No joo. <tos> ajan mä terassilla on istuskellu ilman rahaa. Et ne on muut olleet tarjonnut sit luotava. No niin, varmaan ja kertoi, et ihan sunnäköinen oli käynyt kusella mun oven takaa Et miksi siä siellä kävit, kun Torkkelinmaail mä ollut puistoa ja pusikkoa mihin voi vaikka paskantaa Sitä on tullut itekki testattua sielt Ja tuttu tantavia vie korjas mun jätökset yks hiirenkallion virpi No niin. Joo, en mä sun ovesta oo en kai mä sellaista teki. No, sitä mä vähän funtsin, että se so on kerehtynyt. No, mä kusin siitä postiluokusta, kun se <tos> Ja sit kertoo sut naapurissa, että sä olit jonkun huonain tai kumppaleenan kans kilastellut rapoissa Et taksi vai eikö no. Niin, kun Tarja on salunnut dallaa tänne, mutta mä sanoin, että mä hoidan meille Vossika Jaaha mutta se oli, saame kuuluu oven läpi Et sulle Ne, niin mä lähdin tänne No joo, tai siis siellä on nyt kaksi taksia maksamatta. Että se Arskan taksi saa tasa 200 euroa tällä Mitä hetkellä. Heillä, joo. Ja kyllä, ja Väiskin mittarissa on puolet Voi siitä. Jumala. Siis Jostako maksaa? <suh> no Enkä minä nyt. No firman piikkiin. Siis radiomafia on yleensä mun matkat kyllä maksanut aika auliisti. No mutta ei enää, koska nyt on myötä kiristetty ja tää säästöohjelma koskee kaikkea tuotantoa. Että mä sain mm. aika pitkään vakuutella taloushallinnon johtokulia. Kokouksessa, että se mun vesitaso kyyti Kulosarasta tänne Kaivopuiston rantaan on ehdottomasti tarpeellinen, koska muuten mä en olisi kaikkiaan ehtinyt suoraan lähetykseen tämän antiikkiromun kanssa. Joo, olisi vanhoja valokuvia, mitä mä taksilla kävin kotoakemassa. Mikäs sulla siinä on? Ja se tämmöinen ruonokirja, Mikä? muisteloita, mitä mä rintamalla jo kirjoitin Nelkytäneljät, tule vaan vangia tai vaikka tania. mun oma tarkka ampuja, niin saat multa satsin kun ahamme matsiin ja vedämme perään hatsin mahorkkasta <tuhu> ja nautimme Grammari orgasmi. No, niin. no, niin. no Meillä oli korsussa Grammari ja siinä soi koko ajan suviset serenaarit. Ja se on se... asemasodan aikaa varmaan ne, soi ne, jo, jo. Ja sata vuotta myöhemmin kuin käytiin taistelupaikalla. Sieltä sata vuotta, on ne, 50. Ne, mikä se ja minkä takia? Niitä sama sajuts leva oli vieläkin paikalla ja merkele, siellä. <lacht> kun mä kammesta veivasin, <lacht> niin jo alkoi joku kipaalle soimaan. Hyvä to, Hyvä Ei, kovia vehkeitä se osaa, ainakin tehdä ja kestäviä se veli venäläinen. <lacht> Henrik tai Henkka. Henkka Juhlöbräntä oli Julle, kun mulla on melkein kuolle yhtä monta lempivimää mm -hmm. kuin rakasta. Mm -hmm. Vaan mitä sä tykkäät tämmönen filuri ja vähän niinko häntä Heikki, että koko ajan tahtoi saada enemmän pimppiä ja sitten taas vekslaa toinen. No mikä siinä, siis mitä se mulle kuuluu, kun tuota sun kannattaa kysyä niiltä sun rakkailta, no, onko ne tyttöjä kaikki? Niin kuin kimmoja niin. On paitsi yhästä, mä en ole varma kun oli niin pimeä, mutta mahan on siis ihan eri maata kuin on Broidi Klasu. Ja, ja. Koska se tykkää et vaan kundien kanssa on kiva ja knyllaa ja duunaa vaik handuu kimpassa. Yeah. Ja mä taas et koko ajan pitää saada uusi yeah. Voi helvetti ette veljekset te olette sit rasittavia molemmat. Kun lasu rapsuttaa vuo haitarista ja sä käyt muuten vaan et voitaisko nyt keskittyä tähän arviointiin ja hoitaa ne umputtelut vai huomenna? Sees, oliks tää kosinta vai? Tai niinku kutsu sinne sun buksii vuosaareen vai? Ei vaan käsky käydä töihin, tässä on aika idea, paljon vielä joo. tästä... Tätä esineistöä Joo. Et, arvio riittää Heittää, so, heittää so. joku arvio Niin me ei tätä tavaramäärää Tänä iltana kyllä arvioida Kyllä näin on Entäs kun tota, Mulla olisi tässä tämä Jean-Jacques Pistelin älppäri Alkuperäisellä Nimmarilla Vuodelta 72 Siis kun mä olin nuorena tyttönä Tai melkein lähinnä jo niin lapsena Niin mä karkasin kotoa sen Kööpenhaminaan Vuonna 72 Joo, Siis kun tää jö, jö", eli Jean-Jacques oli vielä siihen aikaan suht oika ja hiton komee. Siis toisin kuin nykyisin, kun sehän on semmoinen tärisevä harmaa vanhus. Niin, vaikka mä silloin opiskelin Helsingissä, niin kesät piti olla kotona karjakkona, kun äiti vaati, että joka tyttö oppi ne vähimmäistaidot, eli lypsemään, paimentamaan ja siementämään. Meidän lehmät eli Onnikin, Annikin, Helmikin, Terhikin, Tuulikin ja Punikin. Joka nimi tuli muuten siitä, kun sit se lypsettyi vaaleen punasta maitoa. Tyi, Mutta kesällä 7.2. otin ja myin mun äidin kapioarkusta kaikki pitsilakanat ja tyynyliinat ja sen arvokkaan silkin kankaan, mistä piti meille kaikille teetään ne morsiuspuvut tai ainakin yksi yhteinen. Ja mä sain niistä noin tuhat markkaa silosta rahaa ja osittain liftaamalla ja nukkumalla ulkona mä pääsin köpikseen ja sain ostettua lipun Churchillen konserttiin. Mikä tämä No kun me sanottiin suoraan kanssa sitä Churchill, vaikka sen oikein nimi oli. Jean-Jacques. Jean-Jacques siis, siis meidän mielestäni niin se oli maailman komeikundi. kundi. Mitä mä kyllä ihmettelen, varsinkin kun sit seuraavana aamuna suihkun jälkeen näin sen voimistelemassa alastomana siinä <laughs> se, se oli surkea ruikkoja ja muutenkin ruppana. Mutta Nimari mä pyysin siltä. Sekä pakaraan että lpn kanteen. Tässä on, tässä on Minkä, minkä arvoinen tämä on? No se riippuu täysin siitä, että kuka kysyy ja että mitä sulla mm. antaa Lahjaksi. Jos mä tän arvioin niin korkealle kuin esimerkiksi, mitä yeah. mä sanon sinä onko 10 euroa tarpeeksi paljon vai mitä se maksaa. Mä jouduin Tampereella pulittamaan pari 30 euroa, vaikka se GIMMO oli ihan hevosen näköinen. Ja vielä laiha latta perse. Et suakun mä katsoin niin kylmää saman voin maksaa vaikka heti. Mehän voitaisiin kuunnella täällä flatta samalla kun ollaan hommissa. Nyt vai? Il entre tes dents Yhteensä 3 500 euroa tämän viikon lopun ylityötä ei sitten tilitetä ja molemmilta menee myös osa niistä avustajapalkkioista. Kyllä. siis vaikea Joo, mutta kyyti kelpas kuitenkin. On. Onneksi se on ollut keikkaa, että mä en ihan rutsirevalla ja kalppimaa kalppimaan tuon kartsalla. Keikkaa on tehnyt vai? Niin, kun mä oon pitkästä aikaa heittänyt snadin keikkaa kun sain setin takaisin. Tarjosi heti duuni kun kuulemma kyselty. Varmasti. Yhtenä joltan mä skujaisin sit vikaa vuoroa ja kyyti hyppäs hakiksesti ihan okei okay, nolonen kisu ja kiskas hameen kainalle ja sanoi, Sopisko, maksanta maksan kyydin luonnossa? Ole. Niin mä tsiikasin sitä ja ja että ei sulla olisi pienempää, niin se kimma jäi samantien pois. Ja levy, tai plataat eli tällaiset vidyliä. parit on kyllä kysyttyä tavaraa. Mutta vaan tietyt nimet ja todella priimakuntoset kiekot. Mitä esimerkiksi maksettais kurviorkesterin elpeästä Leka Lentää? Se on vuodelta 69 ja ei bändi ainoaks levyks. No, kun mä just sanoin et se riippuu kunnosta. Et pitäis nähdä se rieska. No. Ja nimi ei sano mulle mitään. Et siinä mielessä arvio liikkuu ehkä jossain yhden kahden euron välillä. No. Siis jos se on... Kysytty levy. No, mä sain Jean-Jacques Pisteli LPstä 40 euroa, mutta siinä oli se nimmarikannessa. Ja sitten hintaan sisältyy, että mä käyn ostajaluona vielä esittelemässä tarkemmin sitä sisältöä. Meillä on henkakkaiset treffit tänä iltana kalasta ja torpalla. Ei entäs meidän treffit siellä panahuolta takahuoneessa? Ei Jos vaihtaa puhtaat lakanat kuin ja mä lupasin vielä kunnelle vähän viihdykättä sinne 60-luvun gemeihin. Kun neki olisi tänään siellä puksussa tai malmilla vai missä noet. Kenet mä nyt saa houkuteltuun jätkille leloks, heittää humppatukka heittäytyy Mikä helveti humppatukka? Siis, tää on arska tarkoituksella tuperattu tää kuontolo, koska tää on taas muotii tämmöinen torni. Tähän tukka lakkaakin satana, melkein neljä pulloa. Joo, noita näkyy taas kylillä tai kaupungilla kuin kävelee. Ja sitten miehillä on tulossa muotii nää. Tekonahkatakin. Eli lähinnä nää on kai muovia, tämmöiset lyhyet pusakat. <köhön> Esimerkiksi mäkin oon vähän niinku joku Pärtsäripoika tai Pärinäkunnin elokuvasta. Tuli kuuvat pakoput. Eikö Zunkalos sen niminen Zibale? Kuulitsä, voimailija? No mikä nyt on hätänä? Haluatko ketsuppia niihin juustoperunoihin? Joo, mutta ei ruskeet. Voi Farkut olla. ei voi ikinä olla ruskeet, ei ainaskaan mun no joo, mutta Pariisissa, Prahassa, Lontoossa, Stogiksessa, Köpiksessä, Hampurissa ja jopa Joensuussa ne joo. on tänä kesänä nimenomaan kellertävän ruskeet Golden Brown. Niin. <tos> Eli just tää väri, mikä mulla on mun pressereissä, tällainen rusehtävä... Kevyesti kulalle siftaava. Siis toi no. on aina no, ei kun Ää. uskon nyt, että se sävy on nimeltään golden brown, eli suomeksi nee. kellertävä ruske. Just. Silleen kevyesti kulalle siftaava, niin kuin Matti sanoi. Ei, kyllä toi on paskaruske. like sun Lays me down With my mind she runs Throughout the night No need to fight Never a frown With golden brown Every time Just like the last On the ship Tied to the mast Two distant lands Takes both my hands Never a frown with golden brown Golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west From far away, stays for a day Never a friend Mulla on muotiväri kuulemma. ole ruskeita kuin reijää ympärillä, mutta mitä tää On se sen vanha putkiradiogramma, Me. niin on yhdistelmä. Yes. No, olisiko 75 euroa sopiva hinta? Ah, koska se edelleenkin toimii, siinä on ne savikiekot kaikki mukana. Eli keittiömestari ja ravintolaneuvos Reino Hiltunen on antiikkimessuilta hakemassa kotiin hifiä tai tällaista viihdeelektroniikkaa vai? No, okay. Mulla meni Mipsun kanssa pääns niin näksi Ni niin jotain pitäisi lohdutukseksi löytää. Et tietysti tilauksessa olisi komee 3 baari akkara. Niin kun mä sitä mun Paarimikko Tuomasta kato kutsu Paari Akkadakas välillä mä käsken sen polville nelikonti Ja sit käytän sitä vanhemman etuoikeutta <tos> <tos> Ja on <olen tos> joskus istun ihan muuten vaan sen sylissä <tos> ja ollut onneton no niin. <tos> Vaikka sillä on oma kulta tää jälkäpallo ja ketä mäkin yritin mutta ei se tämmöisestä riippupeppua huolinukku oli tarjolla laihaa ja pitkää kuikeloaa. Ai että. Et mä ajattelin yksin istua tän niillä kotona ja kuunnella vaikka vanhoja saa kiekkoja. Tässä on peli, millä voit niitä kuunnella, että... Mistä tän saa käyntiä tämän klammerin? on joku... Tässä on muuten mankkaana Kieh, kun kuuluu selvästi Joo. musaa, kun mä Joo, ja tässä on, tässä on volyymi. Kohta kuuluu. Kuule ne? Ai niin... Coming home, sorry that the chairs are all worn I left them here, I could have sworn These are my salad days, baby, eternal way. Just another play for today Oh, but I'm Ja toinen aika kiva paikka tai tämmöinen tirkistely on myös suimaranta tai biitsi. Jaa? Et kun laittaa vaan joku kevyt asu päälle ja aurinko läsit, niin voi voitiikaa tyttöjä ja välillä vähän patjalla loikoilee vatsalaa, jos tuntuu, että liian paljon katsena. Mm, no, kyllä, mä tarran joskus itsekin ohi ohjaajavien autojen koskien kanssa, tai sitten liikennevaloissa voi pikkasen antaa, kesä tuulen huuljoitella helmoja. No, just, just, just, Mut, kyllä, mä veitsillä käyn yleensä vaan joko uimassa. Tai sitten saurin aurinkoa. Siellä mä en mitään rumkkareita suvaitse eikä varmaan naiset yleensäkään. No tossa sä oot kyllä ihan että Mä itse tykkään kans, just vaikka stokkalla tai Espan kahvilassa katsella naisia, mutta vaan katsella. Et onneksi aika harvoin on ihan pakko koskee tai pikkasen puristaa jostain. Siis joo, koskettelu on ällöttävää jos sen tekee joku tuiki, tuntematon tyyppi. Ja vara tavarataloissa kun näkee naisten pukukoppien liepeillä näitä tämmöisiä handuhiipareita, niin tekis mieli kilauttaa kulkusille ja on muuten kilauttanutkin. No se on kyllä ihan oikein mielen. Et mäkin kun joskus kadulla katselen tyttöä, niin siinä saattaa vähän vaikka nuoleskella huuliaan huomaamattomasti ja pientä flirttailua harrastaa. Mut Tähän on sallittua ja tavallaan just elämän suola. Vai miten sä tykkäät? En mä kovin koska koskaan oo nuo nuoleskellu huuli, et ihan snadisti vaan. Suu auki jäin, kun mä näin ohi kulkevan tytön kevät asuisen. Keinuen. Et juuri parempaa sä nähdät, saa. Kun tytön sievimmän löytyvän juuri mä luulin heti uuden näin. Yllättäin. Ja tyttö tämäkin on suloisin. Hiljaa, parhaat, ja aina löydetään. Toiset varmaan ei sitä tiedäkään. Aika hän näin, yksin ottamaan jäin mä olen huoleton. Aika on, ja tytön uuden taas kun nähdä saan. On sulta selvästi parempaan. Ei sitä tiedäkään. Ja vaikka taas tähän näin yksin olttamaan, jäin niin mä olen huoleton. Aikaa on, ja tytön uuden taas kun nähdä saan, on suunta selvästi parempaan. Kun tytön sievimmän löytyvän juuri, mä luulin heti uuden näin, yllättäin. Ja tuttanakin on se voisi la la lala la la la la la la kurska, vaan. No niin hyvin pakattu, että ei niitä tarvitse tänne vetää esille. Eikä siinä ole kuin yksi ainut leffajuliste, missä Sofia Loren on täysin alasti ilman rihman kiertämää, kun suurin osa on venäläisistä seikkailu-elokuvista tai jostain vastaan. sä he, Arska? Älä vedä sitä telinettä, he jää hirveet jäljet parketti lattiaan. Tämä niin, on valta, kun se ei uskonut nyt taas. Mutta anna sen nyt olla vaan, että niissä kaatuu koko kuljetuslaatikko tai se teli. Ja tämäkin mulla on ollut seinällä, kun Taimin tai minun tai pikko kanssa niin vaihdettiin julkareita tai julisteita, kun siis yhdellä Beatlesilla sai kaksi Jimi Mutta vastaavasti taas tarvittiin jopa kolme rollaria, että sai yhden Hermans Hermitsin. Kun siis nämä oli ihan mun ykkössuosikkeja aikoinaan 60-luvulla. Tai siis mä tutustuin hän vasta paljon myöhemmin, mutta pojat siis levytistä materiaalia jo 60-luvulla. Siis mikä se bändi oli? No Hermas Hermitsi, ja tässä on itse Herma, tämä punatukkainen solisti, tosi suloinen vieläkin. Vähä, <tos> vähän, vähän silariuskin näköinen. Just nämä hörikset ja sit tollaiset Ei Eikä oo, kun se on vaan kuvattu niin alhaalta. Juuri siirtyy seuraavaksi Viipuriin, Aha. mistä me jatketaan Pietariin ja Ja siellä esiintyy sitten italialainen ja meidän Yhteisessä ilavia. Joo, joo, mä pelätän arska, mutta ei siitä. Mä ei sitä nimiä oli, nyt ja vaikka poistasinkin, niin en osaa sitä lausua. No, joku, joku se on. Ei ainakaan oikein. No, no Andrea Bocelli, siis Aha. ihana ääninen miehekäs ja, ja muutenkin todellinen gentleman, kun ollaan aiemminkin oltu samoissa pippaloissa. Joo, Bocelli esiintyy orkesterin kanssa, vasta siellä Volodjanskin artistin talossaan. Että siis täällä tänään. No paitsi ehkä levyltä. Siis mä ajattelin, että nyt seuraavaksi mä soitan tämän Bochelin biisin, kun josta lähti Paskalle. Vai menikö se sinne huutokauppaan? Arska, laita seuraavaksi tää levy soimaan. Jo, jos tää Skraitta vaan kulaamaan näitä cd Palo ainaskin sitten jo, jo. Ja jotain numeroita. Hyvä. Sogno all'orizzonte manca le parole Sì, si, lo so che non c'è luce in una stanza Quando manca il sole Se non ci sei tu con me, con me. Su le finestre Mostra tutto tutti il mio cuore Che hai acceso Chiudi Dentro me, la luce che ha incontrato per strada. Sii te. Sono all'orizzonte manca le parole, e io sono so che sei con me, con me, tu nell'una tu sei qui con me, e io sono tu segui con me. Kiitos. menee siis helposti huutokaupassa heti, kun tämä on esillä. Niin. Ihan sataprosenttisen varmasti. Tai mä sanoisin melkein, että 120 prosenttisen varmasti. Tämä on parissa minuutissa myyty. Eli tämä on englantilaisen Hastingsin yöllinen tutkielma, yleensä luontomaalerina, paremmin tunnetulta taiteilijalta, vai kuinka? Joo, siis hän eli 1820-1855, eli kuoli Joo. aika nuorena, mutta... Tuli tunnetuksi kuutama maisemista tai hänellä oli yksi aivan erityinen tuntomerkki, mistä hänet ehkä eniten arvostetaan, on just tämä valo. Se, kuinka Kuutamo valaisee tämän muun kohteen. Niin kuin Engelsmanni sanoo, että Moonlight Shadow, eli Kuutamon valo, kuutamon tai valo. se valo, mikä tulee kuusta, kun se joo, heijastaa niin auringon valon. Joo. Niin siitä Hastings on tunnettu, että tämä pieni miniatyyri maalaus nousee takuu varmasti, mitä sanoisin... Liki 50 000 euroa, oh, oh. josta vaan on aito, kun tämä kehus on vaan pahvia, ikään pahvi kuin joku, joku suklaarasian kanssa. Tässä etunimi Kaimani Matti Ehytlampi on tehnyt ihan yhtä puhuttelevaa ja satuttavaa aiheesta taidetta. Et jos mä nyt vertaan tota englantilaista teosta tähän Ehytlammen hopeiseen kuuhun, niin pörkele tää on melkein parempi tää kotimainen. Tässä on hyvät värit ja Kiva aihe. nuo kaksi peuraa tuossa rannalla nuukimassa toistensa perseitä. Joo, mut Hastings ei ikinä tekis mitään noin rahvainomasta ratkaisua. Et värinkäytöstä mä oon sun samaa mieltä, mut maisemamaalarina ehyt jää kyllä toiseksi. Joo, koska ei pyrikään pätemään maisemamaalarina, vaan nimenomaan puhuttelevana ja jopa kantaanottavana taiteilijana, mistä... Tää hopeinen kuu on helvetin hyvä esimerkki. Melkein tuntee niinku sen peuran perseen tuoksun. No niin, tai sitten on noin keikka keikkakuteet. Hopeinen kuu merelle siltaa. Ei tulla koskaan voisi kai tällaista iltaa, odotan turhaa sinua armai. Kuu kulkee pilven taas, on meri harmai, kaipaus vastaa sydämenä. Meni tiedämme nyt taas, niin yksin jääneen. Toinen nyt puuta kanssas katsoo, toinen pieni sinut liennyt. Opeinen kolo merelle siltä. Guarda che luna, guarda che mare. Oh, Siltä ei tulla koskaan voisi kai tällaista iltaan odotan torhaan, sinua armai Kuu kulkee pilven taakse taas on meri harrai. kaipaus vastaan sydämme näin. Meni tiedän mä nyt niin yksin jääneen. toinen nyt kulta kanssas katso, toinen pienyt siltyjen nyt sa voi koskaan tällaista ilta. piika Helmet, niin mä sain mun silloiselta poikaystävältäni, niin Georgios Theodoridikseltä, joka muuten edusti Välimeri soi kilpailussa Kretaan muutama vuosi sitten seniorisarjassa, eli yli kuuskymppisissä, kun kisat oli Suomessa ja Me jopa tavattiin siellä aulangolla ja muisteltiin tunteja golfkärryillä, kun oltiin ajelemassa siellä puistossa, vaikkei siellä saisi Niin Sitä meidän tapaamista aikoinaan Kevesoksessa, missä mä sain Georgiokselta paitsi nämä helmet, myös aika vitun hilkeen tippurin, että vasta kolmas antibioottikuuri kuuri siihen pöpöön. Tässä, tän katsottiin kannessa näitä tytöillä on ihan samanlaiset helmet kaulassa, että se luultavasti jakeli näitä helmiä kaikille sen ihailijoille letra Joo. Se on mun elämäni suurin rakkaus, panti alulle sen tyttären kanssa. Niin, mä oon ymmärtänyt, että on. Niin, ja se ei taas paljon mun peräni huudellut. Hurja se oli. Ja on varmaan vieläkin, jos on hengissä, niin. <tos> Mm. Kun mitään ei oo ikinä kuullut sen jälkeen kun sinne Amsterdamiin asumaan mm. johki Koirahotelli Koirahotelli? No mummo sanoi ettei se narttu mitään muuta lukkua ois löytänykään Et sinnehän se sopii. Mä kävin pari vuotta sitten HKL sählyjengin Hollannin rundilla vähän kyselemäset oks mutsi näkynyt. Niin helveti iso Rottweilerin puras persestä siin portilla ja meinas tempasta temminkin mennessä. että just sai hypätty aina yli kun leuat loksahti kiinni ja joku akka alkoi huutelesta sitä hurttaa sisälle. Mut ei jäänyt katsomaan et oisko meis ollut yhtään samaan näköisen naisen kanssa. Niin jos oli äiti siellä. Niin, se oli sellanen tihrusilmä. Riipparintanen rälläkkä. Ja melkein aina maistissa. Joo, joo kun ne juotti sitä siellä Salon kipaarissa. Meissä oli tarjoilijana töissä se sun äitis. Tarjoilijana, joo. Joo, vaikkei päivääkään tehnyt tarjoilijan töitä. No, mitä se siellä teki? No lähinnä stressasiakkaiden ja minun kanssa kaiket no, niin. Joo. Mutta siitä kannatti maksaa Mutsille sitä palkkaa, kun asiakkaat liihtyi siellä Salongissa, siellä Simonkadulla. Ja mitä mä olisin nuori poika voinut niille huutaa tai ruveta vaikka mesomaan, kun niitä oli kaksi. Okei, okay, mä olin 18, niin nämä toiset tappelopukarit jotain kymmenen, mutta... <laughs> kymmenen? Molemmat aika kovia poikia tappeleja. Jaa, niin oli pakko pötkiä pakoon, ja sitten vasta seuraavana päivänä, kun mä skolesan, kuulin, että Roossa Linda oli jättänyt mut, kun mä olin pelkuripelle, kun ne oli heittänyt sitä kuraa myös Roosalindan klenningille, että meni täysin piloille. että se suhde loppui sillä siihen. Joo, joo. Mut halko kyllä uudestaan vähän myöhemmin, kun mun pappa osti mulle merson tai tai ensin tuli moottoripyörä, jumalauta, kavasaki kuusi ja puolsataa kuutiota. Et se jo avautti. Kyllä varmasti. Kun mä tyttön otsin asuntollaan alla vähän kuule kaasuttelin ja huusin, että Hun emin, että se tyttö on mun. Kyllä, Just kyllä. tää roossa linda, niin se oli tehnyt vaikutuksen. Et se oli tullut ihan määräksi jalkojen välistä ja haaroista. joskus se on tällaista tää kavaljaerin ja kasanoavan elämä. Kyllä. Ja mulle jos löytyis samanlainen muovipusero tai pusakka, niin mä ostan sen hetki. No on nyt näppikset niin pop, että niistä tapellaan niin niiden sisällöistäkin. Että vähän yeah. varhempikin vammu nuolta poika heti kun nepparin takissa näyttää. Näyt. Siis, no yhtään en ole myynnissä nähnyt, mutta mulla on samasta matkusta aika hilpeä lippis. No, Eli tää lähtis, sanotaan kolmella eurolla, kun tässä on vielä tämä alkuperäinen apsilimppari tarra. Ja arska tämä on. Osta sinä oi sun rahapaolo sut perkele. Mitä sä semmosina? Jo sen takia et saisis kerran nähdä sut ilman housuja. Kopeeta nyt, perkele. Tää oikeestaan toisen kerran. Mitä, mitä? Niin, mut niinku me silloin sovittiin, ni niist ei puuta pussata vaan. Siis mikäs tämä tapaus nee, on? Sulla oli siellä poikamiesboksin seinällä sellainen myöhään. Ehkä kuva kuvaa koppalakkipäisestä ei, poitsusta. Ei, tuima ilme kasvoilla. Ei, ei, mikäs ja näneissä ne kulkuset tai sellaiset kilistimet. Siinä on mä itse <laughs> Ja ne kilistimet on rapalla, lusikka, uistimet. Ah, se on se kuva, joo. Olin se maastopaidan rinnassa, ah, että saa nopeasti vaihdettu uistinta miesten miestelle leirillä Mähän niemessä. Missä muuten mäkin menen? Edi mo paiko tänne. Tästä on jotain perään kuin. Saan täältä kantakaa niimpä se on niin poi mi sta no così. No una teola. Se roba eri lei tääne. Ihan ai jostain, jostain muualle. Älä nyt muuta puhena ihalle. Ja... Mä, mä oon siinä kuvassa joka öly intinet. Oisiks mä jotain 2.5. Alta 30 kummis. Pöytämpi perkeleen nuora. No, siis hit on hyvin säilynyt kummiskin. Niinku niin tekeläiset tyrensäkin. Hitkä perkele meikäläiset. Tämä on meidän isäntiä mahdollisuudesta saada vierailla uuden kadun antiikki messuilla. Samoin kuin arvioinnista, joista joku saattoi jopa rikastua jonkun euron, vai kuinka? sä myytyä ne sun keikka Eikö ne on edelleen tos pöydällä, kun ne defää pelkele ku no, keturraato? Vaikka ne on tänne just tänne. viisi vuotta sitten pöstyillä, <laughs> joo. Mä sain Mutsin arabiastioista aika hyvän arvion, että mä ajattelin myydä ne, niin mun palkatonta lomaa pitää tänäkään kesänä, kun mä oon mun muut lomat jo käyttänyt. Osa kahteen kertaa niin näissä hommissa no, välillä Se käy. Ollikin kertoo, että <laughs> menee. Kun mä sieltä survoin vakooja ja jäi kevään korvilla vartomaan, että mitä tapahtuu, ne. niin se on nyt sitten raskana se vanhain kotiapulainen vartuma. <tos> en, en mä ehkä omalle pääse. Ennen isyyslomaa ole. Harskat, eh, se on veli. No sä oot aina ollut sellainen tarkkaampuja. Et ampujalla että on toista kertaa tarvinnut tuutata. Joo, eikä ole sisällä.